Pán s vámi. Svá svaté, evangelie podle Matouše. Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil nahoru, a jak se posadil, přistoupil k němu jeho učetníci, otevřel ústa učil je. Bál se jich chudí v duchu, nebo dějí je nebeské království. Bal se plačící, neboť oni budou potešení. Bal se tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Bal samý jí a žízní spravedlnosti, neboť oni budou nasícení; Bal se jí neboť oni dojdou milosedenství. Bal se čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Bal se pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny, Blahoslavení, kdo jsou pro následování pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mě tupit, pronásledovat následovat a vyhraně vám připisovat každou špatnost. Radujte se já sejte, neboť máte v nebi velkou odměnu, tak přece pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Slyšeli jsme slovo Boží. Dnes jsme slyšeli o básnstvích Matušovy Evangeliu. tento text zahuje houské kázání. Inspiruje život věřících, nás i mnoha nevěřících. Balsvenství jsou průkázem totožnosti křesťana, píše papež František. Jsou průkázem naší totožnosti, protože vykreslují tvář samotného Ježíše a jeho životní styl. Když Ježíš uviděl zástupy, které šly za ním, vystupil nahoru po míném svahu, který obklopuje Galejské jezero. Usedl, obrátil se k učetníkům a pronesl báhoslavenství. Jsou tedy učena učetníkům, a však na obzoru zástupy to znamená celé lidstvo. Proto ty báhoslavenství inspirují i nevěřících. Mají něco zvláštního. Ježíš začíná učit nový zákon. Být chudí, tiší, milosedný. Tato nová přikázaní jsou mnohem více než normí. Ježíš totiž nic neukládá, že musíš. Nejbrž vyjevuje cestu ke štěstí. Když budeš chudí, milosedný, budeš šťastný. Budeš mít pokoj srdci, radost. Každé bláhoslavenství se skládá ze tří částí. Začíná vždycky slovem bláhoslavení, potom podává v níž se bláhoslavenství nachází, chudoba, pláč, hlad a žízen pro správodnosti, a nakonec po hnutku uvedenou spolkou neboť. Co to značí slovo bláhoslavení? Původní řecký termín označí člověka, který je ve stavu milostí, prospívá Boží milostí a postupuje na cestě Boží, trpělivostí, chudobě, službě druhým, útěše. To značí kona dobro. A to může dělat věřící i nevěřící. Kdo v těchto věcech prospívají, jsou šťastní a budou bloslavení. Bůh často volí netušené cesty, aby se nám vradoval například skrze naše slzy, naše porážky, naše omezení. Proto je důležité si tyto blásenství opakovat a nosit myslí srdcí. Podívejme se na pátý blásenství. Ježíš začíná svoji cestu ke štěstí touto zvěstí. Bláosvení chudí v duchu, nebo dějí je nebeské kránovství. Jde o překlapivou cestu a podivný předmět blaženosti, chudoba. Co znamená výraz chudí? Kdyby Matuš použil pouze toto slovo, pak by měl jednoduše ekonomický význam, nebýt majetek například. Jenomže o Evangeliu mluví o chudých v duchu, a to je rozdíl. Duch je v Biblii dechem života, dává nám život, který nás učiní lidmi. Chudí v duchu jsou ti, kdo cítí se chudým hlubí svého bytí. Co to značí? Vnitru je zranitelný každý z nás. A opět, věřící nebo nevěřící. Každý z nás je zanitelný. Je to pravda. Ježíš Kristus nás, nám říká, že být chudými je příležitost milosti. Opravdu králuje je ten, kdo dovede mít rád právě dobro, víc než sebe. Daruje se. To je boží moc. V čem se Kristus ukázá mocným? Tím, že dal život za lidi. To je moc pokory, moc lásky, moc bratrství v tom spočívá práva svoboda. Vždycky je třeba hledat slobodu srdce, která nám má koření v chudobě nás samotných. A ještě jedno balsamenství. Druhé balsamenství zní, balsamení plačící, nebo oni budou potěšení. To je ten příslip, radosti a naděje. Pláč může mít písmu dvůj aspekt, První se váže ke smrti nebo utrpení druhého. Ale ještě jiný aspekt se váže k slzám hříchu. Ty srdce krvácí bolestí nad urážkou Boha a blížního. Zádmutek je hořká cesta, ale může být užitečná, když otevírá oči k životu, k posvátnosti, k Bohu. Pláč očišťuje a obnovuje. Jeden z prvních mníchů Efrem sírsky říká, že tvář, omítá slzami, je nevýslovně krásná. To je úžasný, když se na tímhle trochu zamyslíme. Ten pláč smívá hříchy a dává tu krásu, protože Bůh nás miluje. Jako vždycky má křesťanský život, svůj nejlepší výraz milosedenství. Když člověk přijíme to milosedenství, to odpuštění, je krásný. Amen.